біля Троїцького базару на Велику Васильківську, номер 92, аби телефоном викликати карету Товариства швидкої медичної допомоги. Архітектор трохи помовчив. «І поліцію треба сповістити», – додав він. «Як його звали?» «Юхим», – відповів приголомшений Петро. «Юхим Кевліч, 18 років». Було. Після пояснень поліцейським чинам, які прибули на місце трагедії, лікарям з рятувальної станції швидкої допомоги, що просто засвідчили смерть юнака і забрали тіло, не перекладаючи цей труд на команду труповозки, Городецький мусив таки їхати до поліційного відділку давати нові з усіма подробицями свідчення. Відтак його день пішов Шкереберть. Про візит до театру вже не йшлося. Поліцейські неначе зраділи страшній і водночас легко розкритій справі, котра серпневого дня нотувалася лягала дрібними літерами на казенні папери. Винуватець єдиний, модний архітектор Городецький, чия недбалість, призвела до трагедії на будівництві. Найприкрішим для пана Владислава, крім наглої смерті робітника, було те, що неприємності тільки починалися. Завтра Городецький мусив іти до Вищого поліційного начальства із новими поясненнями, доводами, спростуванням звинувачень. Вітерець залітав у Прочинене вікно одного з великих кабінетів присутственних місць, доносячи хвилі передзвону від осяйного сонцем Свято-Михайлівського монастиря. З площі долинали вигуки морозивників, які з пекотної днини пропонували холодні солодощі різних сортів, укладені на візках або в діжечках, просто на їхніх головах. сахарно морожено. кричали торговці, і кияни підходили до них по ласощі. А на столі високого поліційного чина протяг ворушив кубку газет. Кожна з них нагадувала про сьогоднішню дату 20 серпня 1904 року. Зокрема, Верхня, Київлянін, немов тиця лазочому в очі заголовок «Катастрофа в садибі нового костелу». І решта київських газет скидалася на стос неспростовних документів для звинувачення і вироку нездарі архітектору. Шпальти, немов захлиналися, смакуючи безглузду до смерть кевліча і натякаючи на низький Фаховий рівень модного, одначе занадто екстравагантного з багатьох поглядів городецького. Будівничий позирав то на газети, то на огрядного господаря кабінету, який, сидячи навпроти нього, час від часу, немов щось струшував із новенького мундира. Нервова бесіда вже тривала з чверть години. Пане Городецький, ви розумієте, що цей це поліцейський чин кахикнув і підкрутив вуса, неспроможний дібрати точне слово для того, що сталося? Це вчорашнє вбивство, я підкреслюю вбивство, бо загибель такого молодого хлопця, інакше назвати не можу, перекреслює ваше реноме і ім'я людини архітектора. Отже, на підставі експертного висновку інженера Андрія Павловича Феокритова і свідчень очевидців, ми змушені порушити проти вас кримінальну справу і взяти підписку про невиїзд. «Ви забуваєтеся?» – спалахнув Городецький. «Яке вбивство! Яка підписка!»